Itzaldia. Seni zenbat bider jarten gaituan liturgiak erabagi hartu beharrean. Gaurkoa ere horretarikoa da. Jakituriaren liburuak lehengo irakurgaia. Gure jakintzaren almena kaskarra dela gogoratu eusko eta ezer gutxi egin edo esagutu geikela Jainkoren espiritubarik zelan edo alan, jainkoa gaz lotu gora gaitu, haren jakituriatik hartuz gure bizitzako egoerei erantzuna emoten jakin godogulata. Ez daukagu jainkoari bere jakituriatik emonde igula eskatzeko oiturarik, ezta? Ikasiko bagendu. Eskatzen deutso guzan gauzak eta eskatu beharrean bere jakituriatik eskatuko bagautso Zertara garo azorrek? Jainkoaren esanetara jartera, beren aia ezagutzera eta nahi horri erantzutera. Irakasten deuskuz holangoak Jesusek, baina gatxe egiten jaku ezta, nahiago izaten dugu geuren aitara ibili eta bizi izan, ezta? Hortxe daukagu aukera bat egin beharra, erabagi bat hartu beharra, Neuren aitara ala jainkoaren aitara egin gura doten ire bizitza. Jainkoaren aitara egitea erabagiten badot. Ez da idala buru Zer esaten, hartzen eta erabagiten dodan ondo jakin da baino. Horretara sego gaurko evangelizuak. Esan daiteke evangelizuanen gaur agertzen jakun Jesus kalkulatza dala, Eta ez dala orain arte ezagutu izan duguna, baina ez da horrela. Eta ulertuko dugu. Guk jatorri zartu dugu sinismena zian, jaiobarritan batea atu gindu ezalako. Baina landu dudugu grazia hori, ala hortxe egonean. Umetako katekeziaz nahikoa dala uste gendun ezta. Eta orain zelan gure sinismena, heldua dala uste dugu, ala umetako sinismenean gago orain dino. Eta gehienen sinizmena, umetako sinizmena dala esan beharrean aurkitzen gara. Gitxik eukiko dugulako gaurko evangelioak dinoskuna egiteko aukerea. desarri eta aztertu eta edabagia hartu. Gehienak joan doaz edo etorri datoz, norra zen edo nondi datoz zen jakin badik. Eta ez ardura. Beste ikaz batera doazela uste da belako, baina balio eta da horrek gaur egunerako. Gaur egun zen ideo, kaparteko aukerak emoten jakuz, hausnarketa taldeak, otoiz taldeak, biblia taldeak, kompromiso taldeak, eta osotzeko. Ez zine esan geike, orain berandu da, guzarra gara, hori gaztei aurkeztu eta olangoak. Hemen bakagoz, Jesus maite dogulako izango data, ala ez. Ba, Jesus maite badogo, geuretu da iguzan bere esanak eta irakatxiak, Inor nigaz badator eta bereaititzamak ni baino maiteago baditu ezin daiteke nire ikasle izan. Ezendiok axe da guri dauk iguna. Jesusen ikasle izatea eta ez beste zer Eevangelizoko berba gondu ulertu baduguz beintzat. txarrena zera da. Eevangelizoko berbetara nek kezurreratzen garala edo baz. Hango, danadakigula uste dugula, edo guken geuretxoaz nahikoa daukagula. Hau da, domeketan mesatxoan entzun, inorik alterik ez egin, inoiz edo noiz limosnatxo batekin, elizeak agintzen dagoan lez, eta gitsi-gitsiago. Baina era horretara ez gago esposik. Ez gara bizi zorion txu. Zeo zer baino gehiago falta jaku? ikusten dogulako gure urrengoak bide beratatik ez toazena, eta ezin geikeela ezerra gindu, inguruko enjarrak in hortik ezta kontrako bideetatik baino. Evangelioan, dorrea egiteko izan dana, edo bere gudariek beste errege batia aurre egin beharre utzon erregea, piak jelsarri egiten dirala esan deusko Jesusek gukere gure txeko panoramea eta elizearena eta geurea ikusita ezite dugu txesarri behar eta zintzotasune aztertu beharria jesusek gaur eta hemen zer eskatzen deuzkun jakiteko zela nemon geikeo jesusi beste edo zeren aurretiko lehentasuna bera jarriz bai gurasoen edo zemealaben edo emazte dozen harraren edo negozioen edo beste zeren aurretik hori izan daitekela, pentsatzea, bera ere, gatxe egiten jaku... Baina hori xera, Jesuseak bere ikaslei eskatzen eta egintzen deutxena. Baina, geure ustezko gauza guztiez inguraturik sentitzen dugun ziurtasuna, edo gozotasuna, oh. ez dugun sentitzen Jesusegaz. Gaur gainera, ez da anerreza, Jesusen jarraitzaile izatea ingurugan irrigarri edo lotxagarri litzatekelako. Jesusek binezkun jesarteak zenidok. Burugabekeria zezin bizi izan gintek ezela esan gura Gaur egun, geure erabagipean eta ardura bat pean, izan behar dugu Jesusen eskale. Gaur, geuk jakin behartugun jarraitzaile izate horren barri emoten. Gaur ez gaitu inguruak bezarkatuko eta babestuko alterantziz baino. Horregeitetik behar dugu zaparteko babesak eta babesok sortu eta landu egin behar dira. Parrokietatik dehi egiten jako taldetxoak eratzera, Biblia ezagutzeko, toitz egiteko jainko esperientzia lantzeko gu ingurukuentzat onile izateko. Baina domekako mesatzxoaz nahikoa eta lar egiten dugu uste badugu Ezin izango dugu Jesusan guraria bete, eta bete nahi izango leuken bat baino gehiago rentzako oztopo izango gara izan daigun gogoan Paulok bere ikasle Filemoni egiten deutzon eskarria. Bera zeo zer daualako egiteko eskatzen deutzon, ba abadeak eskatzen deuzkun taldeak egitea edo elizalkartean arduratzoren bat hartzea eta bar, eziteko dugu zaintza hartuko. Gukabitu daigu zan, parrokietako talde txikiak hartu daigu zan, erizalkarteko arduratxoak eta nanzako bizigarri ezango dugu zeta.